Buonasera e buon ascolto da Radio Onda 87.9 in FM. Eccoci qui per una nuova puntata di Entropia Massima. Quest'oggi, questa puntata è eh, riservata al ciclo sulla decrescita, ma prima di parlare di decrescita parliamo di un appuntamento che ci sarà a Roma, un appuntamento importante che si chiama Roma Skillshare 2011. E ci sono qui due compagne che ci parleranno proprio di eh, che cosa si tratta, dove e quando. Buonasera a tutti e a tutti. Ehm, inizio io. Ehm, Skillshare è un evento che si terrà, è un evento cittadino che si terrà il prossimo fine settimana, il 14 e il 15 maggio al CSA la Torre. Mh, tutto il giorno di sabato e tutto il giorno di domenica. È Un evento che eh, si basa sulla pratica della condivisione e dello scambio. A partire dalle 11 mm. ci saranno i primi laboratori e, eh, si, come stavo dicendo prima, si basa sulla pratica della condivisione e della partecipazione. Ci puoi fare un esempio di che cosa sono queste pratiche che verranno scambiate? Perché normalmente l'Hack Meeting quello più conosciuto insomma quello nazionale e anche quelli internazionali eh, hanno una, un programma che è abbastanza conosciuto invece in questo caso voi avete puntato proprio sullo scambio delle, delle pratiche quindi da che cosa siete partiti cioè un, un, per capire un esempio quale può essere? Allora innanzitutto non c'è una limitazione nel senso che se tu sai fare qualcosa puoi venire e condividere con altre persone quello che sai fare. quindi ehm, ecco, facciamo chiariamo per una cosa qualcuno potrebbe pensare che si parla solo di informatica non è così? no no no Ma assolutamente ecco, no, questo forse bisogna, <ride> bisogna spiegarlo perché eh. se no chi, non, chi per esempio non mastica informatica pensa che questo non è un appuntamento per lui o per lei invece? invece le, queste questa condivisione di abilità e conoscenze riguarda qualsiasi campo dalla cucina a, ai giochi Eh, ci sono laboratori anche per la meccanica pura alla ah, meccanica ci sono dei laboratori che riguardano per esempio il riciclo e il riuso eh, laboratori di danza eh, c'è un laboratorio che riguarda l'autoshatsu il programma è fitto è dettagliato, e dettagliato e si trova anche in un sito Che è www.romaskillshare.org, dove sono indicati anche gli orari, non serve nessun tipo di iscrizione per poter partecipare, né tantomeno è richiesta alcun tipo di eh, conoscenza se non. la persona non la vuole condividere quella che già sa, ma anche la partecipazione è una partecipazione attiva, non c'è un ruolo di eh, insegnante e un ruolo di allievo. È, è questo il principio. A proposito di questi laboratori, come funzionano? Quanto sono lunghi? E alla fine del laboratorio cosa si, si, si può imparare? Allora, i laboratori hanno una durata che abbiamo più o meno per praticità stabilito nell'ora e mezza, durano un totale di un'ora e mezza. E, beh, qual era la seconda parte della domanda? Quindi un'ora e mezza eh, continuativa. Dopo questa ora e mezza del laboratorio si presuppone che si sia imparato. qualcosa di pratico quindi sono dei laboratori sì. molto pratici no che non riguardano assolutamente sì eh, è un po la pratica del uh, imparare a fare da sé le cose eh, senza che ci sia qualcuno che Te le, te le insegna, comunque è eh, proprio una condivisione, una partecipazione attiva, tutti fanno qualcosa all'interno dei laboratori, quindi comunque eh, a chi partecipa è richiesto di portare dei materiali mh, che sono indicati all'interno di ogni singolo laboratorio, uno se lo sceglie prima, ehm, e eh, per, faccio un esempio pratico tanto per rendere l'idea eh, chi viene a fare eh, il laboratorio della pasta fatta eh, a mano poi si porterà a casa il proprio pezzettino di pasta fatta a mano, fatta direttamente lì eh beh, non ci aspettavamo niente di meno eh. <ride> beh, io mi sarei aspettato che l'avremmo mangiata poi tutti insieme invece no, solo la pasta <ride> Va bene, allora ringraziamo i compagni che ci hanno spiegato di questo. interessante appuntamento, mi pare che è la prima volta che si fa a Roma, no? Una cosa del genere? Sì, è la prima volta, eh, ricordiamo che è questo fine settimana, un evento aperto a tutti e a tutte, un, un evento cittadino, è a partire dalle 11 del mattino, il 14 e il 15, eh, vi aspettiamo numerosi, non c'è alcun vincolo all'interno dei laboratori, tutti si possono iscrivere... A proposito di quello di Boston da cui deriva quello, la prima esperienza di Roma Skillshare, vedo sul sito che c'è già stato l'evento, sapete come è andato? A Boston è ormai da diversi anni che questo evento c'è e che viene... E viene praticato con le stesse, sì, con le stesse sì, modalità, sì, sì. quindi non c'è da pagare per i laboratori... No, no, no, no assolutamente no. E una compagna che, ha, ehm, che è stata al Boston Skillshare, poi l'ha riportato eh, all'interno di Hack Meeting e lì si è creato un primo gruppo che ha iniziato a lavorare per la costruzione di questo evento, che è basato comunque su una logica ehm, di scambio e condivisione al di fuori rispetto alle logiche di mercato in cui noi Eh, siamo oggi abituati e abbiamo riscontrato che comunque c'è tanta gente che si è proposta, che ha, ha accolto in una maniera molto positiva questa, ehm, questo nostro modo di proporre eh, i laboratori le cose. Tanti, hanno, tanti e tante hanno aderito, ci sarà per esempio anche un laboratorio sulle, sugli stereotipi e il genere. Bene, allora, imparare divertendosi alla torre dove c'è pure un bel fresco, no? Per sì, cui... sì, <ride> sì, sì. Vi aspettiamo il 14 e il 15. Grazie e poi fateci sapere com'è andata. benvenuto ad Alberto che è ancora con noi per parlarci di decrescita, questo eh, ciclo che è iniziato ormai diversi mesi fa e che si avvia alla conclusione. Bene, questa sera eh, cerchiamo di chiudere il discorso decrescita anche se ovviamente eh, il discorso stesso è pre, appena l'inizio, quindi Abbiamo, chiudiamo questa presentazione della problematica e poi vediamo un po' quello che ci si potrà fare. Allora oggi volevo concentrarmi su un aspetto perché finora abbiamo evidenziato gli aspetti di analisi economica, abbiamo evidenziato i limiti del sistema attuale, del sistema dominante e abbiamo come dire, sottolineato le premesse di un concetto di decrescita quindi il fatto che siamo in una certa situazione, il pianeta sta correndo dei rischi paurosi e quindi bisogna cambiare modificare il sistema eh, io vorrei però eh, sottolineare un aspetto che è quello che eh, la Touche sottolinea ma secondo me non benissimo cioè tutto quello che È connesso con l'immaginario cioè potrà sembrare difficile questo approccio visto fatto da me che sono un economista però il problema è estremamente importante perché il limite che si incontra sia nella presentazione del pensiero della decrescita sia soprattutto nelle reazioni delle persone anche quelle più ben disposte più interessate e che hanno Una difficoltà notevole, molto profonda, cioè subconscia addirittura, ad accettare quello che tecnicamente si chiama il cambio di paradigma, cioè cambiare un sistema di valori, cambiare completamente i meccanismi e via dicendo. Che è la richiesta della decrescita, cioè tutto il pensiero della decrescita è focalizzato su questo passaggio. Quindi in realtà. <coughs> E le persone che potranno agire all'interno dei processi di decrescita sono solo quelle che riescono a liberarsi anche se una settimana però a liberarsi dai vincoli, dai condizionamenti dalle, eh, da, dai, diciamo dai pregiudizi ma anche proprio dalle eh, distruzioni che ha effettuato il sistema dominante e poter cominciare a pensare liberamente cioè senza ostacoli, senza paletti A degli schemi diversi. Ah, questo passaggio è molto complicato, io ne sono assolutamente convinto e sono cosciente di questa cosa, però stasera bastiamo mezz'ora per cercare di andare un pochino più a fondo. Allora il primo, la prima affermazione che si trova in vari punti del, dei testi che abbiamo utilizzato è questo. Eh, perché si arriva al concetto di decrescita? Si arriva Dopo aver analizzato le risorse disponibili sul pianeta e il nostro modo di, consum di consumarle. Cioè in sostanza bisogna essere molto sicuri e molto convinti del fatto che oggi siamo, stiamo consumando in complesso, cioè complessivamente paesi ricchi, paesi poveri, fasce diverse di popolazione, molto più di quello che ci permettono le risorse disponibili. Cioè noi stiamo Stranamente stiamo in una situazione per cui il, lo schema dello del sviluppo di tipo capitalistico senza limiti a ogni costo, a qualunque costo, ha portato a questo, cioè ha permesso di superare le soglie di rispetto delle risorse esistenti sulla Terra. E quindi eh, quello che si è si, si constata in maniera rapidamente crescente e in una serie di condizioni in un numero di paesi crescente, è questa distacco da un rapporto rispettoso, corretto nelle, nei confronti delle risorse offerte dal pianeta. Noi stiamo distruggendo proprio a man bassa, cioè senza nessun eh, senso di limitazione, anche le risorse più preziose proprio agli occhi di un sistema di tipo capitalistico. Questo noi non riusciamo a capirlo fino in fondo ed è uno degli aspetti invece che dovrebbe essere spinto, approfondito bene e capito fino in fondo perché altrimenti ecco l'idea di dover cambiare cioè dover, cioè che non è una scelta libera di pensiero di scelta politica in, in, in, in, in autonoma ma è un obbligo, è una necessità cioè dobbiamo rapidamente interrompere questo tipo di meccanismi allora questo è Eh, molto importante e questo è il primo passaggio, quindi bisognerebbe eh, discutere molto, parlare molto eccetera. Poi bisognerebbe essere pronti, disponibili a esplorare delle strade eh, completamente nuove, cioè ogni volta che si decide un investimento, una un'impresa, una iniziativa di organizzazione Bisognerebbe fermarsi un attimo e dire ma posso adottare delle formule diverse da quelle che sono state adottate fino adesso, posso adottare eh, proprio degli schemi logici completamente diversi in maniera da non causare i danni e via dicendo, cioè bisognerebbe riuscire a acquistare questa lucidità un po' fredda, devo dire, di pensare prima se è possibile percorrere realizzare dei percorsi diversi e soprattutto se è possibile percorrere queste strade in modi diversi, cioè con modalità diverse, perché anche questo cioè certe volte eh, po si potrebbero percorrere vecchie strade, eh, però con delle modalità talmente nuove, talmente innovative, da sconvolgere la logica stessa. Poi mi sembra che l'altra cosa importante è che la decrescita non si pone come un unico modello per tutti, ma Questo appunto incita a trovare varie strade. Esatto. Anzi, la decrescita fa qualcosa di più, almeno sulla carta, nel senso su, nell'ambito delle analisi: esige che ciascuna cultura possa percorrere delle sue strade. Ciascuna cultura significa. Eh, gruppi etnici diversi all'interno di uno stesso paese eh, significa non no, tenere più molto conto delle barriere eh, diciamo doganali o delle, delle frontiere e lavorare su degli schemi completamente diversi Questo bisogna essere pronti a fare questo e soprattutto a contestare lo schema vecchio e, e soprattutto a immaginarne uno nuovo che è la grossa difficoltà questo l'abbiamo riscontrato anche diciamo a sinistra, ogni volta che eh, bisogna prendere posizione su dei movimenti di base, dei movimenti popolari, magari non ben definiti, ma che rappresentano un'espressione di popolo, cioè una voce eh, di base. No? E, eh, noi spesso abbiamo difficoltà, perché finché non abbiamo ricondotto nei vecchi schemi non riusciamo a dare un giudizio, mentre invece bisognerebbe come dire, accettare immediatamente l'ipotesi che lì forse, forse, tutto da verificare, però forse in quel contesto, comunque in quelle condizioni, si sta per realizzare una società di tipo innovativo. Questo atteggiamento non c'è, cioè non, non abbiamo mai sperimentato, non ci abbiamo mai pensato abbastanza e credo che sia uno dei tanti ostacoli che abbiamo finora incontrato su questa strada. Allora, questo è, sono un po' le come posso dire, le premesse, no? Le premesse nel senso, eh, questo tentativo di fare il nuovo per il nuovo, no? Può sembrare un po' banale, però siccome veniamo e stiamo ancora all'interno uh, di un'esperienza in cui le modalità sono uh, imperiosamente imposte, cioè ognuno di noi percorre vecchi sentieri, cammina, questo anche sul piano strettamente politico, l'uscita da questi canaletti tracciati sul terreno è per difficile praticamente per tutti allora viceversa la valorizzazione delle culture cioè delle, dei contesti sociali alternativi eh, dovrebbe essere molto più libera molto più sciolta e soprattutto avere, ripeto, questa disponibilità ad accettare eh, gruppi di persone che cercano di percorrere delle strade con modalità diverse da quelle esistenti. Quindi si tratta sempre eh, di pensare che eh, quando delle culture diverse, cioè diverse dalla nostra, eh, si impegnano per realizzare un modello o un loro percorso Noi dovremmo capire fino in fondo questo aspetto, che si stanno mobilizzando delle forze che prima erano bloccate. Quindi queste forze, queste energie, sono delle energie di tipo sociale, c'è niente di magico, no ovviamente, ma che in quel momento, per quella cultura, in quel ambito storico, sono un apporto positivo, un apporto addizionale rispetto alle dinamiche che stanno svolgendosi in questo momento. E di questo noi abbiamo un bisogno pauroso, perché dobbiamo tutti quanti essere reciprocamente aiutati ad uscire dagli schemi e a cominciare a inventare delle cose e avere, come posso dire, la sensazione liberatoria di, poter, di essere liberi di inventare delle cose che ci soddisfano di più in una sfida così importante perlomeno per il genere umano e scusate se è poco la forza degli esempi credo che sia assolutamente decisiva no quindi io eh, non credo o meglio so che mh, della decrescita non si parla soltanto si fa anche decrescita voi Eh, dare a chi ci ascolta qualche esempio non solo in Italia, insomma, ma anche altrove di cosa si sta sperimentando, di cosa si sta valutando, perché il nuovo eh, sta già nel, nel vecchio sistema, certo. no? Eh, vabbè, forse il nuovo nel vecchio sistema. Io credo che sia una delle cose che dobbiamo abbandonare, nel senso. <ride> Cioè, però scusami, la decrescita da dove può sorgere dalla situazione attuale non è sì, che sì da una situazione attuale ma vista con uno sguardo estremamente critico molto critico per abbattere e, il sistema attuale è e liberatorio no? Poi mi sono espresso ma male forse, forse l'abbattimento non è più un'urgenza da questo mm -hmm. punto di vista cioè quello che sarebbe veramente urgente è eh, sottrarsi a certe logiche e cominciare a evidenziarne delle altre cioè perché altrimenti Il, il solo fatto di dover abbattere sistematicamente una macchina infernale come quella che ha messo in piedi il sistema capitalistico ci fa perdere troppo tempo rispetto alla distruzione delle risorse. Anche, anche perché poi il sistema capitalistico ci pensa da solo ad autodistruggersi quindi non c'è neanche tanto bisogno di abbatterlo. Con Questo una battuta sare, Sarebbe, sì, forse, speriamo, eccetera eccetera. Però onestamente io per motivi anagrafici Ho visto modi mutare parecchie volte il sistema capitalistico negli ultimi 50 anni, no? e nei quali ero presente. Non so se è chiaro cioè, analizzavo stavo lì, ho visto ciò i dati, no? e la capacità di mutazione è molto forte. e Ammirevole se mi permettete questa cosa, capisco che è scorretto. Ma insomma, eh, cioè, purtroppo eh, hanno inventato una macchina che si autoregola, che si auto modifica soprattutto, no? e che se non funziona in una direzione si muove e va da un'altra parte. E questo anche di recente stanno facendo una serie di cose da questo punto di vista, le pubblicità, la green economy, cioè sono eh, tutti tentativi molto spesso poi sostenuti anche dalle strutture, quindi dalle imprese, dalle organizzazioni padronati e via dicendo, che cercano disperatamente di trovare delle alternative nella loro logica. Quindi il discorso fondamentale è che noi dobbiamo ri riconoscere subito qual è la logica che stanno provando a riprodurre in forme diverse e batterci immediatamente anche contro la nuova logica, perché altrimenti cadiamo nella trappola di pensare che si sta modificando eccetera eccetera. No, questo allora... non, vale, non penso che chi ascolta la radio insomma, stia in questa logica, però mh, quello che mi interessava del tuo discorso prima era ehm, in qualche modo uscire fuori piuttosto che contrastare. Allora questo sicuramente è un, un metodo, una possibilità, però a me viene in mente che vista la crisi proprio sistemica paurosa che ha questo modo di produzione, distribuzione sì. e distruzione, in realtà io temo che non ci lasci la possibilità di tentare altre strade al di fuori di un contrasto faccio l'esempio dell'acqua no? sono arrivati certo. a voler privatizzare l'acqua quindi se pensiamo che ne so, a una eh, comunità di, eh, di, di persone che voglia praticare la decrescita e però poi si ritrova in un sistema in cui i privati ti, eh, diciamo, lo sfruttamento capitalistico il profitto ti invade anche quello che sembra inconcepibile come fai a non entrare in contrasto e dire vabbè a me non interessa me ne vado da un'altra parte questi non ci lasciano più una, forse non ho capito no non è che è complicato il discorso quindi il problema continuiamo sull'esempio dell'acqua prova un momento a immaginare che abbiamo sottovalutato lo sforzo che dovevamo fare per comunicare al più gran numero di persone possibili che c'è bisogno di percorrere delle strade diverse per l'acqua. Per cui stiamo ancora lavorando all'interno delle leggi, della Costituzione, del referendum, eccetera, eccetera. Mentre la posta in gioco è molto più intensa, più ampia, più alta, cioè molto più fuori portata. No? E noi non stiamo facendo ancora oggi Dovremo farlo nei prossimi mesi perché ovviamente non è la scadenza del referendum quella fondamentale, perché dovremo continuare anche dopo il referendum, anche se vinceremo il referendum. E il problema è come si fa a convincere tutti del valore assolutamente fondamentale dell'acqua, eccetera, eccetera, e quindi che esistono delle forme, devono esistere e devono essere inventate e create. delle formule completamente innovative rispetto alla gestione dell'acqua cioè questo è il problema effettivo non è difendersi da questa o quella multinazionale o cercare di distruggere questa o quella multinazionale il problema è che tutto il concetto di acqua che ci è stato tolto di mano, che è stato sotto, diciamo elaborato in maniera dannosa eccetera eccetera, eccetera. Cioè, eh, noi dobbiamo fare una strada un po' più lunga per arrivare a toccare nuovamente l'acqua come risorsa fondamentale e non discutibile cioè che deve essere assolutamente a disposizione di tutti e via dicendo cioè questo noi non facciamo abbastanza cioè il problema grosso è che non facciamo a mio modo di vedere non ne, siamo abbastanza creativi non, siamo, non abbiamo abbastanza fantasia per immaginare un'acqua che scorre in una maniera completamente diversa. Scorre e quindi tutti possono accedere, quindi tutti, no? E non c'è un pronto soccorso di emergenza per chiunque sta senza acqua, cioè non riusciamo a immaginare una cosa di questo cioè Non parliamo a scala nazionale, sto parlando di una città come Roma dove l'acqua ce n'è, ma pensiamo a Palermo. perché non c'è un movimento di fondo che dice come si fa a fare arrivare l'acqua a Palermo perché non ci siamo impadroniti degli acquedotti li abbiamo riparati a parte cioè usando degli altri sistemi che non siano l'appalto a una multinazionale cioè allora questo eh, quindi sto parlando di Palermo ma potrei parlare di Lecce o di Bari no e, cioè è questo il punto di la carenza No? cioè il punto che ci impedisce di avviarci su una strada che è quella della decrescita vera e propria perché è solo nel momento in cui uno si impadronisce del bene e gli dà una carica di bene comune eccetera, e che lo difende a denti stretti e che inventa delle formule diverse di utilizzazione Quindi, come dire, partecipate, ma non perché tutti i cittadini fanno l'assemblea, partecipate nel senso che tutti sono convinti che quello è un diritto inalienabile. Allora... Va bene, allora facciamo una breve pausa musicale, ricordiamo il numero di telefono della radio, 06 49 17 50, per chi volesse partecipare. Mm. stiamo parlando, stiamo concludendo per questo ciclo il discorso sulla decrescita ma naturalmente i discorsi che si aprono sono tantissimi e tanto per cambiare diventano sempre più urgenti. Allora, in sostanza, eh, quello che sto cercando di, di sottolineare è che faccio solo una, una citazione la nostra immagine del futuro è in gran parte occupata da un'attesa negativa io ci ho pensato mezz'ora mezz stamattina quando l'ho trovata eh, cioè noi abbiamo una qualche immagine del futuro Cioè ognuno di noi pensa alla vita successiva, dove si va no? i figli, i nipoti insomma c'è queste cose qua però è in gran parte occupata da un'attesa quindi una passività di carattere negativo. Cioè abbiamo perso la, la, la spinta, la forza, la carica, no? che dice il futuro è il mio e me lo costruisco, cioè lavoro in questa prospettiva, anche su piccole cose, però eh, con una presa di, di coscienza molto più forte. Allora Noi stiamo invece in una situazione molto negativa da questo punto di vista, perché in realtà... I migliori fra noi aspettano che il sistema decada da solo, eccetera, eccetera, mentre invece deve essere spinto e molto forte anche. Allora, la decrescita, per il pensiero della decrescita, poi la decrescita non è un, un indicatore preciso, no? il pensiero della decrescita che cosa sottolinea? Sottolinea fantasia, creatività, creatività. Eh, questo Latouche usa il termine decolonizzare l'immaginario cioè proprio avere un immaginario che non sia sottoposto al sistema dominante perché avere un po' di immagini all'interno del sistema è abbastanza facile ci dicono di andare al cinema ci dicono di sentire la musica cioè non, le strade sono già tracciate e noi dobbiamo avere invece un immaginario eh, non solo molto creativo ma totalmente sottratto alle logiche preesistenti ma ah, questa è una scommessa molto alta, no? E non siamo addestrati ancora, non l'abbiamo mai cercato di sperimentare. Anche la compagnia che parlava prima eh, c'ha in mano un'idea, no? Nel senso eh, si può avere un seminario, un insieme, un, labora, un mega laboratorio senza ordine, è assolutamente splendido. Però se non ci sono dentro 100 persone o 200 persone che hanno altrettanta creatività Nel singolo laboratorio, nella singola operazione, viene fuori una cosa modesta, mentre l'idea informativa, cioè l'idea che, che porta a questo tipo di iniziative, è in genere molto buona come idea, però poi non è come dire, supportata, non è ehm, sostenuta da capacità molto libere di creazione del nuovo. Ecco, Questo è un po' il passaggio che mi sembrava importante da sottolineare. Il discorso della creatività è, è assolutamente decisivo anche secondo me, però in effetti la macchina del capitale è riuscita a pervertire talmente la creatività, ovvero ad asservirla alla finalità del profitto, certo. che anche nel, chi lavora nel campo artistico, eh, diciamo nella maggior parte dei casi, anche se magari non è d'accordo, è costretto. a seguire la logica del profitto sopravvivenza certo, reddito certo. quali spese quali capitali chi investe chi mi aiuta e quindi tutte queste energie potenzialmente positive vengono invece asservite no? alla finalità distruttiva ecco. allora l'ipotesi che dovremmo perseguire è invece che ogni volta che abbiamo la possibilità l'occasione il minimo di mezzi per perseguire un'alternativa un eh, pensarci sopra mezza giornata in termini alternativi prima di partire cioè dire è proprio necessario che io per fare questa iniziativa segua proprio senza esitazioni gli schemi già preesistenti o posso cominciare a immaginare qualcosa di diverso un abitare diverso un consumare assolutamente diverso perché la decrescita chiede questo cioè se quando uno sai, poniamoci su un dato Abbiamo già parlato, se non mi ricordo male, se noi abbiamo gran parte delle materie prime industriali che sono state già consumate per nell'80-85% negli ultimi 35, 30 anni, 40 anni. Il sistema capitalistico si pone un po' il problema: come facciamo. per i prossimi 40 anni con il 15% delle risorse che abbiamo utilizzato nel recente passato e farneticano in termini di nuove tecnologie, nanotecnologie, l'idrogeno, no, si inventano le cose possibili e poi spingono disperatamente. È in quel punto lì che noi dovremmo riuscire a proporre un immaginario diverso E abbatta l'immaginario presentato e che il sistema continua a presentare e cominci a dire ma perché non facciamo quest'altra cosa che è pagante può avere risultati può soddisfare i bisogni eccetera eccetera ecco, cioè noi dobbiamo riacquistare, riconquistare questa capacità ma è una cosa interna nostra, cioè non ce la deve dare il sistema e non possiamo cercare creando degli spazi all'interno del sistema. Prima dobbiamo, eh, come dire, stimolare la creatività e poi cercare di imporla. Ma è diverso che muoversi all'interno degli spazi lasciati liberi. Quindi è, è molto costruttiva ed è molto, eh, come posso dire... Ma anche, diciamo, mh, supponiamo di riuscire in questo difficile compito di... creare un nuovo immaginario e proporlo, no? come si può eh, farlo arrivare, no? Fa diffonderlo, se anche sulla diffusione il capitale ha dei mezzi sproporzionatamente superiori ai nostri? Certo. E se noi cominciassimo a usare eh, tutti i piccoli mezzi che abbiamo a disposizione, Eh, perché non abbiamo mai fatto una televisione alternativa collegando le, le radio eh, private eh, no? perché? perché accettiamo l'ipotesi che le televisioni devono essere istantanee in tempo reale eh, no? E per avere un collegamento e scambiarsi i programmi una volta ogni sei ore in maniera che nel termine delle sei ore sei una radio nazionale perché no? Non so se. cioè, eh, eh, non dobbia, dobbiamo. La prima cosa da fare è mettere in discussione i mezzi di comunicazione che ci sono stati imposti fino adesso, e allora sforzarsi, sfrenarsi, cioè eliminare i freni e cercare di inventare delle formule completamente diverse. Allora è lì che scatta il meccanismo della creatività. Poi, può non funzionare, può essere limitato, ci devi provare 20 volte prima di riuscire a far partire. Eh, come dire, la schicchera che dà luogo a delle conseguenze, eh, però questo si può fare su tutti i meccanismi di produzione che sono dannosi e che noi cominciamo a conoscere. Eh, cioè Noi abbiamo 50 più meccanismi di danno ambientale, ognuno di quelli dovrebbe per essere risolto deve seguire delle strade completamente diverse da quelle che ha imposto il sistema dominante. Io credo che finora a sinistra, tra virgolette, cioè senza offendere nessuno, eh, ci saremo occupati di due o tre. E' male. Cioè non riusciamo a immaginarci una città al solare, un, un paese di 500 comuni tutti al solare, no? Sono, siamo sotto la, la soglia e continuiamo a pensare che quel sindaco quanto è bravo perché ha fatto quella cosa. E che non è sufficiente, cioè non supera la soglia della comunicazione del sistema, e anzi, il sistema ti aiuta pure a magnificarlo tanto un comune di 3.000 abitanti che vuoi che sia, e invece il discorso dovrebbe essere l'inverso: cioè come facciamo a moltiplicare questo tipo di soluzioni? Allora c'è molto da fare sia a livello della invenzione. Sia poi a livello delle esperienze, dei progetti, del pilota, delle iniziative che ce ne sono in giro, è pieno di gente che lavora. La mia preoccupazione è che molte volte non lavora in questa prospettiva. Lavora per crearsi degli spazi, per sottrarsi alla logica del sistema, che è tutto positivo. Però su questo bisognerebbe innescare una coscienza dei danni complessivi e una coscienza delle Danni agghiaccianti che sta facendo, facendo la mega macchina. Se non c'è questo, restiamo ancora all'interno delle logiche che finora stiamo solo rifiutando.